La potència elèctrica surt cara i més si està ociosa. Les últimes pujades del rebut de la llum a l'agost i a l'octubre han suposat un canvi en la composició de la factura amb més pes del terme de potència, la part fixa que l'usuari ha de pagar tant si consumeix energia com si no, i un descens de la variable de cas calcula en funció del consum. L'augment d'aquest component fix supera el 60% des del gener després dels increments d'agost i octubre. El resultat és que el rebut puja més per als consumidors de les tarifes habituals a 2,0A i 2,0DHA i una baixa utilització de la potència, segons va advertir la Comissió Nacional d'Energia, ara integrada a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Fins i tot advertia del risc d'una lleu de reclamacions fruit del desconeixement i de la reflexió. Com puc pagar més si consumeixo menys? Un exemple, la llar mitjana amb una potència contractada de 4,4 kW pagava al gener d'aquest any uns 8 euros al mes, uns 96 euros a l'any, per estar connectat. A partir d'octubre, 13 euros mensuals, el cas suposaria uns 156 euros anuals, fet que suposa al voltant del 63% més. Les últimes alces de la llum mobilitzen usuaris, entitats i organitzacions a la recerca d'estalvis. D'aquesta manera començam una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FFM. So tot un poble que us parla i acompanya SusannaÁvila, Fern, Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 I el primer titular del dia ens porta a parlar del descarrilament d'un tren a l'estació de Sant Andreu Arenal que provoca tres ferits. Un tren de Renfe va descarrilar a l'estació de Sant Andreu Arenal en un incident que va provocar tres ferits lleus. El darrer vagó del Comboi, que anava de la Tor de Carola a l'Hospitalet va sortir de la via en entrar a l'estació poc abans de les 8 del vespre. Tres persones van resultar lleument ferides en trencar-se algun vidre de les finestres. El sotrà, que va generar la sortida de la via, va fer caure els passatgers que anaven a l'últim vagó més concorregut del que és habitual per ser la tarda de diumenge i un dels últims convois del dia que, con que cobreix la línia R7 de Vic i, i Puigcerdà. El func que va generar el fragament de les rodes i el d'un extintor que algun viatger va obrir sense que hi hagués flames van contribuir a generar un cert pànic inicial. El fet que les portes triguessin una estona a va provocar l'alarma entre els usuaris del tren que al cap d'un parell de minuts van poder sortir a l'andana. El sinistre va provocar endarreriments i aturades a les línies R23 i R4 de Rodalies i que la R7 acabés el seu recorregut sud a Montcada bifurcació, on els passatgers podien enllaçar amb trens en direcció a l'Hospitalet. L'accident es produeix hores abans que comenci una vaga de renfe que afectarà tots els serveis. Rodalies, l'alta velocitat i la mitjana i llarga distància viuran retards per la vaga que convocarà la CGT i diversos sindicats de maquinistes contra la partició de la companyia en diverses empreses. I avui parlarem sobretot de la Fira d'Economia Solidària, que es consolida amb gairebé 10.000 visitants. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la segona edició de la Fira d'Economia Solidària al recinte de la Fabricots a Sant Andreu. I han passat gairebé 10.000 visitants i 184 empreses amb l'objectiu de capgir l'economia cap a un model més just que es reverteixi en la societat. Tot plegat amb entrada lliure però amb la Cossol com a moneda interna per adquirir qualsevol producte. La crisi ha posat al descobert les mancances i els desajustos del capitalisme, uns arguments que donen força a les propostes llançades des de la Fira d'Economia Solidària de Catalunya que, va, que vol promoure la transformació social a través de l'economia. I no és un objectiu utòpic, segons el president de la xarxa d'Economia Solidària, Jordi García, que assegura que el mercat català es va iniciar en aquest camp amb retard, però en els últims 10 anys i sobretot amb la crisi. S'han accelerat aquests projectes i ara estem en una bona situació. Provoca Prova d'això són les 184 empreses solidàries de tots els àmbits que conformen la Fira, des de l'alimentació amb productes de proximitat i ecològic, l'abastiment en robertesanal elaborada en condicions dignes, el finançament amb la creació de monedes alternatives per enfortir el mercat social, l'educació per compartir valors a través d'una formació crítica o la comunicació que vella per fomentar l'actitud crítica i la llibertat d'informació. I tots aquests productes i serveis es poden adquirir només a dins de la fira amb l'Ecosol, una de les 400 monedes alternatives que actualment estan en funcionament al món i que volen fortituar la xarxa d'intercanvis del mercat social català. El president de la XES, el que seria la xarxa d'economia solidària de Catalunya, dons ha explicat que encara no és una moneda consolidada i òbviament, no pot substituir l'euro, però Esperem que a principis del 2014 ja l'utilitzin desenes de milers de persones i sigui una moneda reconeguda. El mercat solidari català va començar amb un cert retard, però en els últims 10 anys s'ha posat les piles i sobretot la crisi ha accelerat aquest tipus de projectes. Prova d'això és que la XES és una de les entitats que coordina la xarxa europea d'Economia Solidària. Les xerrades i les taules rodones també han estat un bon termòmetre per combatre l'interès que desperta aquesta mena d'entendre l'economia. La més desesperada de diumenge ha estat la xerrada sobre moviments socials que ha ofert Ada Colau. I ara parlem del Consell Ciutadà d'Octubre del Districte de Sant Andreu. Avui, a dos quarts de, de la tarda, a la sala Andreu Cortines de la seu del Districte, la presó Elfira número 1 planta baixar amb el següent ordre del dia.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 Doncs Altres informacions també ens porten a parlar i acostar-nos a la Llotja, que us ofereix una exposició sobre Sabater Pi i la il·lustració. L'espai blanc de la llotja al carrer Ciutat de Balaguer us ofereix a partir d'avui i fins al proper 15 de desembre una exposició de dibuixos de Jordi Sabat i d'il·lustracions científiques d'alumnes del segle formatiu de grau superior d'il·lustració de llotja. Es tracta de Bianca Morini, Edgar Sánchez, Laia Puig i l'exalumne convidat Xavier Macpherson. Aquesta exposició s'inaugura avui a les 7 de la tarda i el proper 20 de novembre hi tindrà lloc una viqui marató d'il·lustració científica a l'aula PS2. I no podíem acabar el nostre primer recorregut de notícies del dia parlant d'esport. Doncs la Unió Esportiva Sant Andreu va guanyar per dos gols a un davant de l'huracan de València. Explosió d'alegria al Narcís Sala quan Rubén, al temps de descompte, ha donat la victòria als quadribarrats amb un gulàs des de fora de l'àrea. Mauriño havia avançat al Sant Andreu de Penal al mig 43 i a Amarilla per un huracan amb 10 havia empatat al minut 82. La igualtat ha marcat l'inici d'un partit sense arribades perilloses en la primera mitja hora de joc. Tots dos equips buscaven dur la iniciativa però no i a entrepitjar l'àrea contrària. Javi Navarro, a la mitja hora de joc, ha tingut la primera ocasió destacable amb un xut a l'esquerra de la porteria de Morales. 10 minuts després ho provava Quim Araujó, també des de lluny, i trobava la resposta del porter Paco. Quan pràcticament s'arribava al descans, una falta clara dins l'àrea d'Alexis sobre Xavi Jiménez suposava penal i expulsió pel defensa blanc i vermell. Adrián Mauriño ha estat l'encarregat de transformar el penal amb un potent xut centrat per posar l'1 a 0 al marcador. Els quadribarrats començava la segona meitat amb resultat favorable i amb un home més i han tingut la sentència en dues accions de Quim i Xavi Jiménez que no s'han pogut convertir. A l'altra banda, l'huracà no provava des de lluny, sobretot amb xuts llunyans i col·locats de xavero. En una d'aquestes accions del lateral dret de l'huracan ha nascut el gol de l'empat. Morales desviava el xut a córner i a la sortida del servei de cantonada amarilla feia amb el cap luau. Quedaven uns mints per tornar-se a avançar i l'equip andreueng s'ha volgat. Mourinho l'ha tingut a passa de Francis, però ha rematat el cos de Paco. No ha fallat, en canvi, Ruben Canaleda. En el descompte, el lateral s'ha vist sol a la frontal, ha decidit provar el xut i ha deixat clavat el porter Paco per fer explotar l'alegria del Narcís Salah. Doncs finalment, tenc-li com hem dit, Unió Esportiva Sant Andreu 2, huracán de València, Club de Futbol 1. I recordar-vos que aquest dimecres a les 9 de la nit hi haurà un nou partit de Lliga que enfrontarà el Lleida Esportiu amb la Unió Esportiva Sant Andreu a partir de les 9 de la nit i que serà retransmesa en directe per aquesta casa. Nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs aquest cap de setmana la fàbrica de creació Fabreco ha acollit la segona Fira d'Economia Solidària de Catalunya i nosaltres, Radio Trinitat Vella, van ser-hi presents i va parlar amb el seu organitzador, en Xavi Palos. Doncs això és el que ens va explicar. I de diumenge ens trobem a la FabriCoach i estem amb l'organitzador de la segona Fira d'Economia Solidària, el senyor Xavi Palos, bon dia. Bon, bon dia. Exactament, hi ha molta gent aquí a la Fabricot i hi ha molts estants i moltes activitats. Mira, en aquests moments el que hem fet és quatre espais, la gent que va estar l'any passat només veia una nau, la nau de la fàbrica de creació que estava a ple d'expositors i ahir feien concerts, xerrades i tot molt ben cabit, com se'ns va quedar petit i hem, diguem, mort de l'èxit, aquest any no tenim en cinc espais. Eh? Per exemple, Ara aquí estem en la plaça principal, per exemple, hem donat el nom de plaça Joan Peiró, que era un cooperativista il·lustre, i a partir d'aquí, del punt d'informació, la gent les anem derivant a les diferents espais. Hi ha un espai a la Biblioteca de Can Fabra, que tenim tot tema de xerrades sobre com construir el mercat social, seria el vestíbul, i a partir d'aquí estem tots els expositors i expositores. Estem eh? sí. parlant que hi ha, en aquests moments, bueno, inscrits, des del dissabte, 184 empreses i entitats. Perquè només troba aquí, tenim una parada que posa Ecosol. No sé si ja us explicar sí. què és l'Ecosol. L'Ecosol és la moneda social complementària que fa la xarxa d'economia solidària. I és l'única moneda vàlida dins de la fira. O sigui, tota la gent està utilitzant, el, en compte de l'euro, estem utilitzant l'Ecosol. I és un intercanvi que fem. La gent, en aquest sentit, dona un tant per cent a una entitat, potser la, des de la PA o la Fundació Aversa o la pròpia CIEC, i això genera que la gent va utilitzant l'Ecosol com a moneda en, los, en la fira, en els estants, i pot comprar de tot, pues, jo què sé, de formatge, o contractar un servei de qualsevol cooperativa. Mm -hmm. I si ens endencem una miqueta més a la Fabricols també hi ha un espai amb un rocòdrom, també on poder sí, escalar. la col·laboració del rocòdromo Cordada, eh? també tenim bueno, tota, hem aprofitat el, el que es diu l'iglú com a bar i espai més convivencional, també ara, per exemple, en aquests moments està començant el taller de CIR de l'Ateneu Popular de Nou Barris. En aquest moment per exemple, hi ha una xerrada sobre finances ètiques o una sobre economia social i moviments ciutadans i hi ha diferents persones que estan donant la seva opinió. No? El mateix que hi ha un taller de com muntar una cooperativa o com estan aplicant teràpies naturals la cooperativa d'Àrgia. Hi ha de tot i tot simultani. O sigui, sea, estem parlant de que a part dels expositors pot haver, en aquests moments, normalment, la mitja 5-6 activitats simultànies, siguin d'espais de xarrades o siguin activitats lúdiques. De, de talleres de màscares, eh, concurs de fotogràfic pels nens, hi ha una cosa molt singular que és el que està a la plaça, que és el pedal èxtric. El pedal èxtric és com un circuit de l'escalèctric, però pedalejant amb, amb tracció humana és el que mou els cotxes. Com està, està en aquest cap de setmana? Com està, està l'afluència? No, l'afluència el diumenge estem a rebossar. Hem tingut evidentment una baixada de, de, de gent d'assistència a la franja del Barça-Madrid, però bueno, tenir una activitat en un dissabte per la tarda, quan un Barça-Madrid, i van calcular que en la franja aquella van passar 1.500 persones estic eh, contents Exacte. perquè aquest dia a diumenge, assolellat, encara hi ha més gent, molts curiosos que estan entrant aquí al recinte de la Fabricots, sí, ara és una contesta riada de, de gent que està entrant, suposo clar avui és el dia fort, no? una fira acompanya més, eh, bueno solet, més diumenge, doncs pues la combinació per a nosaltres ens ha anat molt bé com va sorgir la idea de, de terme que la Fabrecoa és una fida de l'economia solidària de Catalunya? Bueno, vam buscar diferents espais i entre altres el que ens va agradar més la Fabrecoa és perquè donava un toque, com diguem... Nosaltres l'economia solidària és tot un tema d'economia productiva, és una economia que, diguem, estem en contra d'una economia especulativa, i què millor que en un complex fabril, diem que aquí es treballava de valent, de veritat, evidentment no en condicions socials ni dignes com voldríem tota l'economia social i solidària, era una fàbrica d'orilla, però com a mínim el, el que ha quedat, el recinte, ens agrada molt per aquesta combinació d'espai exterior, que també podem fer les activitats més la sala d'exposicions gran, que és on tenim els expositors. Perquè qui hi ha darrere d'aquesta fira? Darrere d'aquesta fira, bàsicament, és voluntariat, persones de les diferents cooperatives, entitats de la xarxa d'economia solidària, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona en el tema d'espais, de, difusió i material. Eh, és la segona edició d'aquesta fira d'economia solidària de Catalunya, van anar bé la primera, per tant us heu animat a fer una segona. Com va? Teniu planejada la tercera? Sí, eh, ara ja estem embalats i tenim planejada no solo la tercera, sinó que el que hem fet és un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona i són tres edicions. O sigui, com a mínim, a la Fabra i Coa, si és que no ens queda petita, tindrem, la, a part d'aquesta, la tercera i la quarta assegurades. Creus que la crisi ha fet que la ciutadania, la gent, ens anem a donar una miqueta de què és necessari, aquesta solidaritat? Però bueno, Més que necessari, nosaltres ho veiem ja com a eh? No Pensem que si estem aguantant millor la crisi el món cooperatiu és bàsicament perquè valors com la intercooperació és necessari més que mai, i això es nota. I després, que el deterioro, i s'ha vist que el capitalisme no funciona i que ja llavors, clau, la gent este que buscar la vida. Doncs com ho té la busca? Pues duna manera autogestionada, s'ha muntat la seva pròpia empresa perquè es, esperar com era abans, que ja em cridaran a trobar feina o tota la vida estaré col·locadet en un lloc, això ja s'ha acabat. Fortant, la combinació de de tenir iniciativa partirà endavant una una activitat, eh, un negoci el que vulgueu dir-li eh, combinat amb la necessitat de contra més i millor, perquè estem parlant de que triplica, en el cas d'una cooperativa que al mínim són tres persones pot triplicar l'ajuda, la innovació eh, bueno, la iniciativa, tot això està ajudant a que siguin consolidant cooperatives, que s'estiguin creant noves cooperatives i que dins del tema de la crisi s'està aguantant millor evidentment s'està fotent com a tothom ens està aguantant millor i com més estabilitat, per què? Perquè tenim uns valors diferents. Eh, primer pensem en la persona i no simplement en la maximització de beneficis a qualsevol preu. Important, tant, a l'hora de fotre fora la gent, te pues lo mires d'una altra manera. Som, és la nostra gent. Eh, el món cooperatiu, per exemple, la paraula deslocalització és una paraula que nosaltres no entenem, no, no està dins del nostre codi genètic. Les localitzacions es poden entendre quan estan invertint en un joc més barat per anar a unes pitjors condicions de treball a un altre país. Però en el nostre cas, una cooperativa, una entitat de l'economia solidària està dins de la seva comunitat. Xavi, si algun dels nostres oients està interessat en formar part d'alguna de les agrupacions que organitzen o que formen part de la Fira d'Economia Societària de Catalunya, on poden adreçar-se? Mira, bàsicament, bueno, tenim un, dos webs, eh? Eh, en aquest moment seria la web genèrica eh, es Xs.cat. O sea, i si no, la específica de la Fira seria les 3 W, firaesc.ofg. D'acord, no sé si per acabar, podries fer un balanç d'aquestes dues edicions, esteu contents? Sí, sí, estem, estem contents i cansats, però molt contents de la... Bé, bueno, a part de l'assistència, que evidentment el que es nota a priori, estem parlant de bueno, que, que es veu un bon tarannà, que es veu en positiu, que la gent té ganes i ja te pregunta què passarà l'any que ve, o sigui sea que es veu... Bé, bueno, jo penso que la gent està passant bé i a part, eh, com de gust. D'acord, Xavi, doncs moltes gràcies, moltes felicitats. A vosaltres. Doncs aquest era el Xavi Palos, organitzador de la segona edició de la Fira Economia Solidària de Catalunya, on van passar gairebé 10.000 persones, per tant va ser tot un èxit i ja començar a consolidar aquesta Fira Economia Solidària aquí a Catalunya i a Sant Andreu. Molt bé, doncs el que fem ara mateix és escoltar una mica de música, fem una pausa, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs entrem ara mateix en àrea de servei, i parlem del català, parlem de la nostra llengua, i qui millor per fer-ho que la dinamitzadora del Consorci per la Normalització Lingüística de Sant Andreu, la Judit Riar, molt bon dia, com estàs? Bon dia. <ríe> doncs avui ens vens acompanyada Ben acompanyada, eh? ben, ben acompanyada. <ríe> Avui vinc ben acompanyada però abans de, de presentar-vos el, els convidats d'avui uh -huh. eh, vull fer recordar la, la secció que vam començar la setmana passada que porte per títol amb qui vols parlar uh -huh. i en què alumnes d'intermedi 3 escriuen una carta o un correu electrònic a un personatge conegut uh -huh. sí? per demanar-li coses per, o per parlar-ne Molt bé ¿verdad? i m'agradaria que ara escoltéssim aquesta alumna d'intermèrit 3 que escriu una carta al professor Sebastià Serrano. Ah, mira. Carta a Salvador Serrano. Benvolgut, professor. Els dilluns acostumo a escoltar les seves intervencions en el programa divendres de TV3, del qual vostè n'és col·laborador habitual. Vull dir-li que és tot un privilegi poder compartir amb vostè aquesta estona. Amb els seus avis consells, sempre ens regala la seva fórmula màgica, força, empatia, alegria i un munt de confiança per seguir endavant. En els temps que ens toca viure, cada entrebanc és una oportunitat i vostè, amb el seu oracle, sap de sàvit xamant, fent possible que la granota es converteixi en allò que ella mateixa hagi triat. No deixi de dibuixar aquests estels d'optimisme a l'ànima de la gent i desitjo que senti el caliu del meu agraïment amb un efectuós somriure per vostè. Gràcies. Montse. Doncs sí, aquesta gràcies, la carta. gràcies per, l, per aquest optimisme, és a dir, mm -hmm. perquè ella li, li agraeix i crec que és veritat perquè necessitem mm -hmm. més que mai persones optimistes amb ganes de tirar endavant. Sí, perquè en aquesta època que estem passant, doncs evidentment més que mai necessitem un optimisme.. Sí, sí, doncs, sí. Mm -hmm. mm. Eh, avui també us parlarem del Club de Lectura de Llengua Catalana que organitza el CNL de Barcelona, juntament amb la col·laboració de les Biblioteques de Barcelona. Ah. N'hi ha de dos nivells, nivell bàsic i intermedi. Però avui volem dedicar l'espai al Club de Lectura de Llengua Catalana de nivell bàsic. Se n'organitzen a gairebé totes les biblioteques de la ciutat de Barcelona. Tenen una periodicitat mensual i són sessions independents. Cal inscripció prèvia i haver llegit el llibre per poder-hi participar. La biblioteca on se celebra la sessió disposa d'un nombre suficient d'exemplars del llibre que es comentarà. Els llibres de lectura són llibres de lectura fàcil o bé adaptacions de clàssics de la literatura catalana i universal. Mm? Avui tenim dos convidats sí, que estan fent un curs de bàsic 2 a la delegació. Bon dia. Bon dia. Bon dia. I que van començar, me van participar en el club que va començar la setmana passada, dijous de la setmana passada. Mm? Uh -huh, es fa sí. a la biblioteca de Ignasi Iglesias, sí. a Can Fabra i és de 5 a 7. Mm? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Daniel és un dels dos convidats que ens acompany. Corrobores la informació? Sí, sí, que està al fe del curs eh, de lectura. En, de, en la um, biblioteca de Ignacio, Ignacio Iglesia, sí, de CIN ASEP, que está muy bien. D'acord. Mm -hmm. ¿Y qui te acompaña hoy? ¿Quién ves tú? Soy la Dinora y también tengo buena eh, experiencia del club, porque eh, no tengo vergüenza de, de, de decirlo, que és el primer llibre que llegeix en tota mi vida entera <laughs> nunca mai llegeix mm -hmm. d'acord és sí, el primer llibre que és, és en català en català mm -hmm. molt bé <laughs> i esteu fent el mateix curs a la delegació? sí, sí? Quin, quin curs esteu fent? al segon nivell d'acord i havíeu participat, la Dinora ja ha dit que no, però Daniel, tu havies participat en algun club de lectura abans? Eh, no, no. No. D'on ets Res. tu, Daniel? Eh, jo soc de Honduras, soc hondureny. I a Honduras ah. no havies eh, mai participat? De lectura, bé, a Honduras que sí, sí, sí, sí. sí. acá en Barcelona i en català eh, mai. D'acord, però així sí que ja tenies una mica d'experiència. Sí, una mica d'experiència, sí. Sí, a Castellà, sí. Ah. Sí que sí, allà. Ah. Per tant, ja sabies que hi sí. trobaries. Sí, és així. Sí. Sí? Dinora, com vau conèixer el club de lectura, de nivell bàsic? Doncs, pues, eh, per la professora Marta. És mm -hmm. la que no va dir d'aquest club de lectura. Ella us va animar a participar, però hi ha algú altre que us animés, també? A eh, no, no. Eh, la, por, mediante el curs de català i la professora Marta ens ha animat a, a, a fer aquest club de lectura. I quan ho vau comentar a casa, us va animar també? Clar. Sí? Ah, sí, sí, sí. <ríe> mm -hmm. Sou lectos asidus? Eh, eh, no tant, no tant. Tres vegades a la semanja, sí. no, no tant. D'acord. Dinora? Jo no, jo no llegeixo res, de veritat, molt no, foca cosa. Però quan parlem de llegir, a vegades, eh, parlem, sembla que només parlem de llibres, però també llegim diaris, llegim revistes, no. llegim folletons informatius. i ara et pregunto, Dinora, sí. què llegeixes? No. Molt poca cosa, jo quasi no, no lleixo res, jo escolto la notícia per la tele i la ràdio, i, però normalment no, no lleixo ni revista, ni, ni periòdic, ni, ni res, ni llibre, és que no, no, no mai, mai. M'agradaria, però no, no... Doncs ara tenim una oportunitat, no? Exacte. Tu, Daniel, per estar informat eh, llegeixes el diari Sí, el diari eh, revistes eh, que sí, sí que llegeixo he eh, llibres eh, com he dit abans tres vegades a la setmana o o més lleixo I quin tipus de llibres us, us agrada llegeixer? De, de tot un poc de todo un poco, las ramas eh de los libros de, de aventura, pero sí uh -huh. de todo un poco me gusta saber uh -huh. de todo. Sí, calculé Verne alguna vagada también. Eh, pues, <risa> eh, pues no no que no lo, cono, no lo cono, conocía. No conocía. Uh -huh. conocía Vance de, de, de Uh -huh, y elegir de... este libro que uh -huh. sí, antes de este libro no, no lo conocía le recomendamos a la Ninora que si algún libro de, del cuyo el hivern que se os pasará muy bien no, que... <ríe> ya ya me, lo, ya me lo ha pasado bien leyendo el de Willy Fox eh, okay, la vuelta o no en 80 días me ha uh -huh. agradado Y, y por eso es, estoy de acuerdo con lo del club de, de lectura uh -huh. porque a mí me ha iniciado la, gestura, la lectura a la lectura realmente uh -huh. el primer libro que que hice he entero o más primer al primer, sí, sí, al primer sí, libro sigue sí. onda Juli Verne Sí, eh? déu nhi s'ha de tenir valentia, eh? s'ha sí. de tenir moltes ganes. S'ha de valent, és una adaptació, sí que és ah. cert que està adaptat, però s'ha de, mm -hmm. de ser valent. Fàcil, de, de lectura fàcil. Mm -hmm. I dels llocs que apareixien al, al llibre, heu estat en, en algun dels països en què viatgen? No, no he, no he estat en ningú, però m'agradaria molt estar en, en quasi tots, eh? A uh -huh. en la India. A la India. Oh, ¿Te agradaría mm. o... Me agradaría... No, no he estado, pero como tú has comentado, que te agradaría ir a... Sí. Oh, pues a mí, a mí me agradaría solo ir a la India. Bueno, solo no. Uh -huh. A todos. <ríe> a <ti>. pero... <risa> <risa> <risa> todos. To. To. <risa> sí, eh, eh, por la volta, como la ha hecho como, eh, Fox. Sí, con el estrés, con el estrés que la feta... Bueno, un ah, de aventura siempre, siempre es buena. ¿La dinora mue el cap? No, uh -huh. yo no, yo esa aventura no la haría mai. ¿Cómo uh -huh. <laughs> no, la farías, dinora, entonces, tu, la vuelta al mundo? Ay, hombre, es que eh, en avión, uh -huh. tranquila, sin, sin apostar nada. S'ha de dir, a elefants no, no t'atreveries a pujar a cap a l'elefant, ni als globus... No, <laughs> ni en barco, Tampoc. si és obligatori no queda més remei, però eh, crec que l'avió. Uh -huh. I quants dies, en, en, en quants dies faries la volta? Amb 80 dies o hi dedicaries més temps? Bueno, com no és una apuesta, pues més temps, moltíssim més. D'acord. Moltíssim, mm. Sí, perquè 80 dies, Daniel, no... Bueno, ara... No, ara, com les, les mitges de, de transport, mm -hmm. Mm -hmm. Pues, eh, és más, un poc més fàcil, mm -hmm. i en menys sí. temps mm -hmm. se... se, se puc fer. Pues, mm -hmm. eh, eh, queda un, un poc de temps... Lli, lliure, lliure, lliure. lliure, sí. lliure mm. per fer compra o, mm. o conèixer. Aquest lugar. és el problema de Juli Berne, que com era una juguesca, no, no podia gaudir de tots els països que Clar. visitava i ara, en comptes de 80 dies, fas una mica més de temps, sí que ho sí. asseguriries. Clar, perquè hem de dir que en aquella época tampoc hi havia cotxes. Ja. Qualcosa, mica mm -hmm. més complicat és, és, és això de donar la volta al món. Mm -hmm. I heu, Dinora, tu ja ens has dit que no, però eh, Daniel, tu has llegit algun altre llibre del Jules Verne? Jules Verne de Jules Verne no. no, no. Eh, mm. Sí si, si, si sé que, que ha escrit... Eh, com es diu? Escrito? Escrit... escrit. escrit um, de viaja al centro de la tierra sí. uh, mm -hmm. o de la tierra a la, a la, a la luna lluna. sí eh, sí sabe sab que que el escribe es que libras mm -hmm. pero de leer eh, eh este de la vuelta al mundo en 80 días que sí me agradaría leerlo mm hm en sí. català o en castellà? No, en català, ja que el trip, pues en català. Ja, ja no que comences, ja... ja. Que comença, pues en català, m'agrada molt. I creieu que aquest llibre ha estat una bona manera de, de conèixer el Juli Verne? Sí, sí, sí. És sí. uh -huh. una bona manera i, pues, conèixer-lo, eh, llegint le, algun altre llibre de, de. de, del, del mateix. Mm -hmm. i um, us ha ajudat amb el vostre català la lectura d'aquest llibre? Sí, clar que sí de quina, i de quina manera? Nora, ens pots explicar com, en què t'ha ajudat? Pues eh, perder el miedo el, eh, el, a la por a, a leer sí. eh, aprender mucho porque ha molta paraula que, que la texto la tens de, de buscar en el dicionari uh -huh. i, eh, i crec que sí que, que, que ensenya que t'ha ajudat Daniel, sí. i a tu? Sí, uh, m'ha ajudat a llegir millor a mm. escriure-lo a perdre la por també i sobretot l'expressió també, i uh, mm. hi ha algunes paraules que que no, que, no que no sabies que, que el, que no era. el que era. Ara, amb eh, l'ajuda del diccionari, pues, uh -huh. m'ha ajudat, no? sobretot. Eh? I us ha ajudat sobretot en expressió oral. Aquí, la preciosa. Perquè si no l'has dit que t'havia fet perdre la por, ens podeu explicar la sessió de, de lectura? Què vau, vau fer el dia que us vau trobar al club de lectura? Es dir que pues la veritat que no he entèssit bé la frenada. Cap problema, això <laughs> són coses del a, uh, uh. eh, a la sessió de dijous passat, sí, què vau fer en aquelles dues sí. hores? Eh, pues per la d'algebra eh, fou molt important perquè sempre per la, así en grup és molt important, s'aprende mucho. Uh -huh i se, se passa mucho miedo passes por, por no quantes persones éreu? 10. 10? 10. 10 però m'ha anat eh, 8, 8, 8, 8 companys d'acord, éreu 8 companys sí. 8. i eh, Daniel tu ens pots, recordes alguna cosa algun moment particular de la sessió que, que recordes perquè et va ajudar a fer alguna cosa? Eh... no, que... Teni, tenia... Mm. tenia eh, moltes nervios a ese dia, mm. i m'ha ajudat a perdre la por, a perdre la por, que a parlar... Eh, mai havia estat parlant... Con, català con altres persones i uh aquest -huh. eh, dia m'ha ajudat a, a soltar-me una mica més una mica més sí? eh, al blog eh, hi havia una activitat relacionada amb el llibre i també hi havia el mapa, un google maps de, uh -huh. dels llocs per on havia passat el, el senyor Fox sí? i vau entrar o vau mirar? no he mirar Eh, ja que el meu telèfon no, estan, eh, no, no puc abrir la, la, la, la, la, la blog, el blog. D'acord, són bones notícies perquè això vol dir que realment es van llegir llibre mm -hmm. perquè sabien tots els llocs per on, per on havia passat. Mm -hmm. D'acord, sí. recordo, així ja, ja em sembla bé. A <ríe> mi m'agradaria preguntar-los mm. que vau buscar algunes paraules del llibre al diccionari perquè no sabíeu què significaven. Usen recordeu d'alguna paraula que us sonés una mica estranya i que us us en recordeu, passaporteu, que passaporteu. es escreve passaporteu, esa a ve que era és una persona Creu... que serve per a tot, crec que era, no? Mhm. Mm no sé sí, sobre. Sí. I creo, creo que era sobrenom del client. Sí. Barcell. Barcel Barcel Sí, al barco. yo que ahora no, no, no me recuerdo de, de, de, yo he buscado ese pasaporteo barcel eh, no me recuerdo muchísimo no. más pero no. No, no no recuerdo pero yo sí que que eh, muchas palabras que he, he buscado, ¿Sí? he buscado en, en el diccionario i que m'ha ajudat a comprender-les i a relacionar-les amb la, la paraula completa, amb la frase amb la frase que us serveix diccionari en paper o diccionari en línia? en paper, paper. tradicional okay. sí, tradicional sí. <laughs> d'acord, d'acord right. que diríeu als oients per animar-los a participar al club de lectura alumnes que us estan escoltant, gent que està aprenent en aquest cas el, el català o algun altre idioma què els diríeu per animar-los? Que s'animen perquè pues, quan jo amb el mire que tinc amb el post que tinc l'he fet que és molt important perquè jo m'he iniciat per llegir eh, s'aprende molt llegint en català més nosaltres que estem aprenent a parlar en català mm -hmm. i moltíssima sí. cosa més bona. Jo crec que, que el curs, eh, el club de lectura que està molt bé i us va ajudar a perdre el por eh, per parlar-lo quan esteu, esteu fent alguna altra per, persona mm -hmm. i ha iniciat també, també a, a llegir més mm -hmm. llibres en català. Mm -hmm. perquè, jo mai havia le, le, le, leído en català i ara pues me n'ha anada realment molt i i i i seguir leyendo en català. Jo uh -huh. s'està costant això dintegrar vos en català al país o no. Eh, gràcies a aquests cursos i los clubs de lectura pues no, no, pues no, està... és una mica més fàcil, no? Clar. Sí. Mm -hmm. sí bé. Molt bé. Es guanya en molt amb fluïdesa, com heu pogut veure, perquè és, és perdre la por i deixar de pensar a tot moment eh, allò que vols dir, sinó deixar de anar i clar. no passa res si, si es col alguna paraula en castellà o en anglès, no passa res. Clar, mm -hmm. clar. Aquí està molt bé doncs hem, de, hem dit que ella és un durenc i la Ninora és la... Soca dominicana ah, la soc de la República, República Dominicana, dominicana. Sí. Uh -huh. però tinc més de 20 anys aquí en Barcelona és una vergonya que no parli català ho has dit tu? poc a poc què passa? No. No. mai estar, mai estar eh? no, no. mai estar i don el seu ritme i troba el seu moment per fer-ho. No mm. clares. Mm. I avant tenia molt treball, nen petit. I ara s'ha profitat Ara, clar, ara clar. aprofito perquè té perquè estoi en paro. Mm -hmm. estic, estic aturat, no? Mm -hmm. o sigui, dir, mm. estivo aturada i ara eh, eh, vol aprofitar. Mm -hmm. el mm -hmm. temps terme. I 20 anys, a més a més que m'agradaria parlar en català. Mm -hmm. Tu potser no te n'has donat, però es nota que fa temps que, que ets per aquí perquè mm -hmm. coneixes expressions o coses que dius que es nota que s'han anat quedant se t'han quedat amb els anys d'inhora i ara mm -hmm. que vols expressar-te les, les fa servir les recuperes. Mm -hmm. sí. Doncs sí. Gràcies. Gràcies. Molt bé. Sí doncs es volia agrair la vostra participació Dinora, Daniel i, i animar els oients a, a apuntar-se als clubs de lectura uh -huh. de nivell bàsic i de nivell intermedi que això qualsevol biblioteca el podran aconsellar sí, sí, sí, és una vegada al mes com qualsevol altre club de lectura i si agafen el, el llibret de clubs de lectura de les biblioteques de Barcelona allà s'ha indicat en quin dia és n'hi ha que sonar al matí d'altres que són a la tarda vull dir que no, no és excusa i el lloc on es fa uh -huh. i les lectures, evidentment ¿Sí? la del mes de novembre sabeu quina serà? De... De... La vida d'Antonio Gaudí, Gaudí. Uh -huh. sí. sí. uh -huh. per nosaltres uh -huh. tots eh, volíem eh, eh, agafar també el llibre. Uh -huh. sí. però aquesta tarda aquesta tarda que fuimos eh, no, no estava la xavala que lo tenia que entregar i, i uh -huh havé no teniu un nou cap al club, club de... Queríamos leerlo también. O sea, No podeu aprofitar-li a vos a la Pedrera sí. o Sí. al Parkwell, sí. Alguna cosa farà. Sí. instructora de, sí. del club de lectura. Alguna cosa farà. Sí. I estat al, al Parkwell. coneixeu el Parkwell, la Pedrera. No, el Parkwell no i ara que, que, que ara s'ha de pagar 8 euros pues, no no sé sí, però sí que eh, m'agradaria conèixer-lo però no, no, no, no lo conec jo ja, sí, sí que el conec a Parque Güell Perrera, tot, tot, quasi tot llavors ja tindràs avantatge a l'hora de llegir-te el llibre ja ho sabràs quasi bé tot però estarà bé, estarà bé uh -huh. molt bé, doncs amb Gaudí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 La fruta i la esperança un luxe dels de dies d'entrada El luxe de la vida que ja ha passat Ha agradat els seus claus La mar de l'esborna als ulls de les tolles de l'innocència al el pes dels vells accessos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 Doncs 5 minuts els que manquen ara mateix per arribar al final del nostre programa d'avui. Ja us sabeu que el que fem ara mateix és donar-vos a conèixer algunes de les activitats, alguns dels actes que podeu gaudir si us no us moveu dels nostres barris. Doncs eh, obrim l'agenda d'avui i us recordem que el Centre Obert Neus Puig ofereix una xerrada sobre alimentació de nens i nenes de 0 a 3 anys. El Centre Obert Neus Puig, al carrer Pere Pere del Polgar, número 17, us oferirà demà a un quart de 4 de la tarda en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de la Trinitat Vella i dins el projecte Escola de Pares i Mares, una xerrada sobre alimentació infantil per nens i nenes de 0 a 3 anys. Aquesta xerrada anirà a càrrec de la infermera de pediatria del cap de la Trinitat Vella, la Vanessa Amayer Cirilo, i el lloc on es realitzarà serà a l'Escola Bressol, al tren de, de la Trinitat Vella. I parlem ara de la reforma de la plaça de l'Assemblea de Catalunya, que, per cert, hem de dir que començarà molt aviat, al novembre. Les la Sagrera començarà l'aquest novembre, se'n substituirà la pavimentació, se'n millorarà i s'hi posarà nou mobiliari i vegetació. Un procés participatiu ha recollit les propostes de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera per introduir-les en el projecte de reforma de la plaça. Doncs en total, les obres afecten 8.633 metres quadrats que també inclouen el carrer de les Filipines i del Coy. La previsió és que les obres comencin aquest mes de novembre. En concret, se substituirà bona part de la pavimentació per garantir l'accessibilitat de la plaça amb asfalt vermell. Les zones on hi haurà els bancs seran de marbre blanc. La part de la plaça, que actualment és de Sauló, continuarà amb el mateix aspecte. Es col·locarà paviment de cauxou a la zona de jocs infantil. També se substituirà el, el públic per columnes més baixes amb tecnologia LED que en garanteixin la il·luminació per sota les capçaleres de les capçades dels arbres. La vegetació que hi ha es mantindrà, però es buscarà obrir-hi algunes clarianes amb la retirada d'alguns arbres poc desenvolupats que es traslladaran als vivers municipals. També s'hi farà una nova plantació d'arbrat i arbustos, s'instal·larà un nou mobiliari urbà, papereres, una zona de jocs infantils i una de manteniment per la gent gran. I ara tornem a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, perquè us ofereix la serrada on pots trobar feina aquest Nadal. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer Calixer número 16, us oferirà aquest dimecres, de dos quarts de 6 de la tarda, la xerrada on pots trobar feina per Nadal a càrrec del punt d'informació juvenil Garcilassó. Es tracta d'una xerrada per joves on es parlarà sobre recursos i sectors on és més habitual trobar ofertes de feina de temporada d'hivern. El Nadal és una època de contractació de personal per l'augment de vendes, festes, sopar d'empresa i els tors de vacances. Parlarem sobre recursos i sectors on, on és més habitual trobar ofertes de feina en temporada d'hivern. Cal inscripció prèvia i la xerrada s inclou dins el cicle de xerrades t'interessa. I ara anem a la Biblioteca de l'Ignàs Iglesias Can Fabra perquè us ofereix la mostra de fotografies Medellín la metamorfosi. La Biblioteca Ignàs Iglesias Can al carrer del Segre número 24 us oferirà fins aquest dimecres a la sala d'exposicions la mostra fotogràfica Medellín la metamorfosi a càrrec del fotògraf Javier Sunyer. Uh, hem de dir aquesta activitat es realitza avui i dimecres de 10 del matí a 9 de la nit i els dimarts de 10 a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit. L'accés és totalment lliure. Doncs nosaltres ara deixem aquí, donar les gràcies al Francisco Miguel que ens ha fet avui de tècnic, també donem les gràcies a la Judith Riar i a la Susana Ávila. Doncs si voleu el que podem fer és retrobar-nos demà a la mateixa hora, així que passeu una molt bona tarda, adeu-siau.